Dragă, bani, se zice că împăratul, împăratul ca bărbatul, ar fi zis de mult în sfat. Lui ar fi plăcut băiat, are verzi albaștri ochi, <laughs> de de ninge cu fulgi mari de neam. E bun semnul pentru ea, zarea zilei este dulce, soarele să nu se cur. Seara, să nu ne apuce, Nu prunc un cunciniori, Să nu capete plânsori. asta în grija babei lesei. Vornicul împărătesei. Floare d'albă, slavă ți Gândul tău ni apă vie, numele zid de tărie. Deliană, slavă ți Azi va să vină Înălțându-și în lumină fruntea ei de slavă plină, ca să scalde cu ai mâini cum e data la români, minunatul ei odor. Fata cu nume de dor, fericită și aleasă. Mândrăcute, curte, pare teata! După șapte zile pline de dor mare și suspine, bucurăm ne în cale de lumina feții tale. Deharul Măriei Tale. Mulțumesc cu zdumitale, vouă, jupâneselor și vouă, vouă, Să scaldăm copila. Cada e de aur, lucrată într a la focul încins. Scalda este gata. Împlinite cele date. La cu sănătate. Deci, acum puteți pleca Să trăiești măria ta Să, Să trăiești măria ta Noaptea s-a lăsat Mai este doar o zare în ferestre Ninge? Parcă nu mai ninge Zarea cerului se stinge Trece vântul printre ramuri Pat în geam. Pat în geamuri A început a opta noapte Noapte sfântă între toate Când vin ursitorile Dalbele, surorile Să-și verse comorile Mititica doarme tu Draga Babi Oi pleca Babă Radă, nu pleca Nu pleca, nu mă lăsa M-a cuprins o frigură N-aș putea sta singură Stai, rămâi Să știi Mi-e teamă Teamă mii și nu-mi dau seama Trebuie să stai Ești mamă Să nu i teamă Să nu ai teamă Zânele veni vor dor, Când vei adormi ușor Și cu ochiul larg deschis Hai să le privești Ca în vis Eu voi prive ghealaur Bine, buna mea, mătușă! Când nani, nani, pruncule, că dorm toate apele, culcăte, te cu noapte angânate, că se culcă stelele, stelele și lumile, văile și culmile, și se așteară în ceață până în dimineață, și se așteară în nori până în cântători. nani, nani, fata mea, fata mea, pui mea. Dorm cărările, subnea, tu închide-ți ochii dulci, culcă te să te culci, toate tac, culcă toate dorm, alină-te, Somnul dulce, prindă-te, Prindă-te, cuprindă-te. E o fată minunată, În porfir înfășurată, Fii frumoasă ca niciuna, Cum sunt stele. Și luna, peste cotrii, tot de Fi cu minte și înțeleaptă Dreaptă-n și în suflet dreaptă, Minte pururea deșteaptă, Iar norocul tău să fie, fat frumos și-o împărăție, Peste multă apă vie, dragoste, să-ți poarte, să împărțiți aceeași soarte, să muriți aceeași moarte. Zânelor, maestrelor, daruri ca acestea are, e domnița din nascare. Ce i-ați dat voi, ați mai dat și altor fete de împărat? Ce vă rog, vă rog rostiții, suror scumpe, copiliții și al dar, un dar anume. Să nu fie de pe lume, Un dar mare asemenea cum n-ați dat la nimenea. Glasul tău în ceruri sună, ce-ai putut grăi nebună? Ce-ai grăit, înțeleg-o, Ce-ai cerut acum așteapt-o? Dar copila să-ndrăgească, frumusețea nelumească, dragostea nepământească. Tot ce stă deasupra firii, floarea lumii și a zidirii, Razele de săfârșirii Și să ajungă a le vedea ale le ști A le avea Ca pe lume nimenea Draga babi mm. Să reșinem Măiculiță, ce-i cu tine? Auzi i auzita. Auzita. E cumplit. Tu știi taina ca și mine. Nu mai spune nimănui. Niciodată. Mai ții minte veninoasele cuvinte. Tot ce e deasupra firii. Floarea lumii și azidirii. Razele de săvârșiri. Ce să însemne? Ce-ți Ce-s acestea? Ce să fie? e curat. Filosofie, poate chiar bogoslovie, Dăscălie, păscălie. Noi, Noi dar suferim de fraci, Și de popi, Și de diaci, Și de cetitori în stele, Să nu intre în sfaturi rele, să o păstrăm ursitului, Celui cemenitui, Făt frumos când va veni. Crezi Atunci s-ar mântui e menit, Așa de-ar fi dragoste adânc să-i poart Și să-mi parte aceeași soarte Și să moară aceeași moarte Când va crești copilița Când își va împleti cosița, babă Rado Ți-o dau ție ca să o crești în sihăstrie Într-o padină adâncă Într-un turn pe un vârf de stâncă până îi va veni ursitul Văd frumos A tot iubitul de ar veni și să știi stăpâna mea de-i putea, de noi-i putea, mi -i da viața pentru ea. di altezza adiera se pe coste lanattoli resu sull'anfitri pe maluri di la ropa sia per rippe le battute dell'un a lanattoli umeri, le divine spalle e mali tale entro polveri de argint vili di madonna ya tu destrevesi ma te sankt vede non si vede, <laughs> vede poate să da che non si vede pare se non porte. da sicuro papa dar, sigur. Și așa e. poartă, de ce să-l cumpărăm? Îl <gri> voi purta, babă rada, <gri> tocmai pentru că nu se vede. <gri> Cât jopâne? O, oh, două perpere și trei sute de aspre, vigul. Dar cumpărați și lastra aceasta, Madona. Este de luna oilor albe ale palmirii. Oh. Firul ei este mai dulce ca mătasea. Și atât de luciu, priviți, Madona, oh. atât de luciu. <gri> într -adevăr. E cu desăvârșire. desăvârșire? Noi, ai spus... Ai spus... Desăvârșire, nu-i nu așa? Da, da, babăra, da. O, o clipă doar. O clipă doar, să-mi vin în ori. Da, a trecut. Da, ce ai? Nimic, a trecut. Să crezi copila mea. N-am nimic. Dar vorba asta. De să -vârșire. E. Dacă e așa, babă dar n-am să rostesc niciodată. Să nu mai rostești. Să nu mai rostești niciodată. Ceva mai frumos decât lastra asta frumoasă, mai ai, signor Francesc? Da, sigur, Vilar Francesc, Madonna! Oh, aceasta s ar sta de minune! O clipă, Madonna, o clipă! s fi una meraviglia! Aici, la mijloc, trebuie un colan cu de aur venețian. O lebădă, printre treistii, de cel mai mare gevaergiu venețial. de minunat! Acest vilar albastru, cu ape necre, amintește cerul nopții. Da, cerul serii când răsar stelele. mâine ianul anul nou și peste două săptămâni împlinesc plinesc 15 ani. Aș vrea să-mi fac de ziua aceea o rochie din acest vilar. Pe piept mi-aș pune soarele, pe spate luna și pe umeri doi luceferi, întocmai cam pasme, soarele de aur, luna de argint și luceferii de safi. Fir de aur, sapire, smaragde, peruzere, pentru a mai multe ceruri de mai Adelina, Maiculița, tu știi bine, voia ta poruncă pentru mine, plinirea ei, bucuria zilelor mele, comara Dumnească e plină de ciubaie. Sunt gata să le iau și pe acestea. Magnifice, să le Dar te rog, făgăduiește, draga babi. Că n-ai să-ți pe rochie, nici soarele, nici luna, nici luceferii. De ce? De ce? E o taină, Deliana. Oh, chiar dacă n-ar fi o taină, numai fiindcă mă rogi, te ascult. În genunchi te rog, din adâncu inimii te rog. Atunci îmi voi pune pe piept Orionul? Orionul? care la țară se numește Rarița Rarița, cu cele șapte focuri Doamna, când Orionul se ridică în zare Luna se încinge cu un mare cerc vânăt Atunci furtunile bânte marea Sunt șapte stele, patru de smarat, una de adamant și două de safir. Deliană, te rog, nu Rarița și nici măcar o stea Cel puțin până te măriți N-am să mă mărit niciodată foarte. dar îngăduie dacă nu o sta, măcar o planetă, una singură, Saturn, e planeta care punește Vărsătorul, Zodia în care m-am născut. Peste două săptămâni când Soarele intră în Zodia Vărsătorului, e ziua mea. Vreau ca de ziua mea să port pe piept neguroasa și recea planetă. Repelisim, bine. Planetele, Zodiile, de unde le știi? Cine te-a învățat? Păscălia. Cine? Era? Călin, ce tărăș. Ah, călin, mâine în zori îl trimit în cu o lacul la curte. De ce? Tare s-a obrăsnicit băiatul ăsta. De-al de mult aveam de gând să-l cam trimit în dărăt. Știu că te supără cu ofurile sale, cum supără de mult pe toate jupânițile de aici. Nu m-a supărat niciodată, cum n-a supărat pe nicio fată din castel. Se hârjonește cu toate și toate rudele de el. E ce orașul nostru. Te rog să-mi babărada babărata. Gândește-te, ce desfătare mi-a mai rămas aici. Sunt surghiunită aici de mama și de tata, departe de curte, într-un loc pustiu. E un loc cum nu altul, în cea mai mândră dintre voi, castelul uite, fulturește, privechează sările. Aici ai o curte întreagă de fete de seama ta. Cât pot și eu port grija ta într toate. Multe fete de împărat au crescut ca tine de parte de curte până ce s-au măritat, deși acum mă tem, mă tem că totul a fost în Și crezi tu că așa, dacă nu mă vede nimeni, am să mă mărit? Hm? Nu e nevoie să te vadă cineva. De frumusețea ta s-a dus veste în toată lumea, numele tău, e pe buzile tuturor feciorilor de craci de îmbaraz. Antincelo, Madonna, in Dar unul singur e urositul tău. O cruce de voinic. Un om fără seamă. Și dacă ai să fii cu minte, tare, tare cu minte, Deliana, auzi Atunci, va veni? Voi fi. Desăvârșit de cuminte, mea, iar ai spus vor oh, no, Nu, am spus foarte cu Ne Mi-ai spus de cuminte, dar nu pentru el, pentru tine, babărata. Dacă vrei să îngâi sufletul și să mă alini, atunci iubește-ți ursitul. Caută-ți ursitul. În noaptea asta de ajunul anului nou se face de ursit. Mă laș să fac de ursit. Nu mai că te las, draga Babie, dar te Caut-l, ia-l, atul. Oh, Dar fi să fie mai curând. Iată, Madonna, un orion de orbitoare lumini. Nu le mai au jupâne. Îmi pare rău. Cu bine, jupân, Francesco! Să-l Madonna. Te-ai supărat pe mine, paparat? Eu ți-am dat prilej de supărare, fără să vreau, fără să știu, cu gândul mereu la omul care ți menit, cel mai mândru, cel mai frednic și cel mai viteaz, din câți au fost făcut vreodată umbră pământului. Oamenii fac umbră pământului, nu-i așa, va Cel mai mândru, cel mai frednic, cel mai viteaz, și acela nu-i așa face umbră pământului, ca să nu facă umbră pământului Oamenii ar trebui să fie des Taine cumplite Cu ochi de fulger Te pândesc Stau roat în jurul tău Cheamă-ți Ursitul copila mea Ascultă pe bătrâna ta Toică În noaptea asta Acum Îl poți chema nu ți eu cum... De n-ar fi un josire pentru mine, un prilește de bat șocul... în fața oglinzii, îți despletești părul și îți chemi ursitul, îl chemi cu un cuvânt de foc și va veni. Cum să-mi despletesc părul ca să chem un necunoscut? Ai dat obiceiul de când lumea nu e unul necunoscut? Îți chemi ce cel scris de la naștere cu slove de aur în inima ta? Miezul nopții se apropie. Iată, Osia Carului Mare se pleacă spre Vesărit. În curând, Sraja va vestea al șaselea ceasă al nopții. Te las, Deliana. Gândește de la el și cheamă-l. eu mă duc. Dar înainte de a pleca, făgătuiește. Jură. Jură. Îți mulțumesc, draga papi. Și cheamă-l. Cheamă-l. Cum cuvint de foc? Yeah. Aș smulge inima din mine Și-aș călca un picioare E miezul nopții Întâiul și cel din urmă În care aș putea încerca Să mă dau pradă ursitei Să mă dau jertfă ursitei Celui mai bun Celui mai vrednic Celui mai mândru vieții. Inimei cum vieții, vieţii, Dar sunt legată, Am jurat, Pentru tine, Pe care nu te cunosc, Dar pentru care ursita a vrut ca inima mea să bată, Ca sângele meu să curgă, Ca sufletul meu să se zbuciume, Îmi despletesc părul în această noapte, care e o goliciune și în care dorm neplihănite toate gândurile, toate dorurile și toate văpăile sufletului meu. Dacă am deșteptat sufletul tău cu aceste cuvinte, dacă ai simțit răsunetul lor în inima ta, atunci arată-mi-te și poate că te voi iubi. Asta odare e din palatul meu. Parca visezi. Tu mai ai chemat. Eu? Nu. Sunt în patul meu și visezi. Nu visezi. Ea e Eva. De unde știi? Tu ești Nu poţi fi decât un vis. Spune, nu visezi. Eu sunt Aeva. Tu ești vis, eu visez. Se vede. Părul tău e despletit. Simt adierea lui eterică pe fața mea. Mă cheamă Făt Frumos. Şi pe mine, Deliana. Frumos, nume, Deliana. L-am găsit în colindă. La noi, în colindă, se întoarce mereu acest vers, Delian, fată. ta. Frumos nume, făt frumos. L-am auzit cândva în povești. La noi, în povești, voinicul minunat și fără seamăn, se numește Făt Frumos. Da, în povești. Dar acolo sunt numai dorit, așteptat, întrupat de închipuirea oamenilor, pe când eu sunt făt frumos cel viu, cel adevărat. Oh, ai dreptate așa e. E de ajuns să te văd ca să știu că ai dreptate. Natura întreagă te așteptat și te-a făurit din dorul și din așteptarea ei. Când asculți izvorul tremurând printre pietre, el murmură un nume, făt frumos. Când asculți marea înfiorată de lună, ea murmură un nume, făt frumos. Când codrii se placă la ivirea zorilor. Isus bine un nume, fă frumos. Ești atât de frumos, Tocmai fiindcă vii din închipuire. Nu vin din închipuire, sunt Eva. Vii din veacuri de închipuire. Omenirea a alintat Timp de veacuri chipul tău, fă ta. A făurit-o Din tot ce a putut răpi Naturii cele mai flăcărate, Până ce într-o zi, Pe un tărâm departe, Doi oameni, te-au întrupat pentru mine. Tu ești ursitul meu, nu-i așa? Dacă simt că orice cuvânt al tău îmi taie răsuflarea că sunetul glasului tău ridică un talaz de armonie în sufletul meu, că ochii tăi sunt singurele ape în care m-aș oglindi fără preget, dacă simt că tot ce nu ești tu este un lucru fără preț, un nimic și o deșertăciune, atunci sunt de bună seamă. Ursitul tau. Atunci să vii, să mă iei? Nu-i așa? Acum sunt aici, împăratul meu, și visez. Dar mâine, când mă voi trezi, îmi voi lua răspunderea de la tatăl meu, împăratul, de la mama mea împărăteasa, de la frați, de la soror, de la rude, de la prieteni, de la curte, de la tot. Și voi veni într-un suflet să te iau. Țara ta e departe? Între munți cu creștete acoperite de să pezi la palele cărora curb nesfârșite izboare, Care cresc într-o uriașă sinfonie, Până ce se varsă prin râul râurilor în mare. Țara mea are coline unduioase Și pe fiecare colină vântul care trece printre arbori Scoate un sunet de lăută. Câmpurile noastre par acoperite de mătasă Și mulțimea oilor care paște pe ele Se asemănă cu florile. La noi, bătrânii sunt mai înțelepți ca în orice altă parte și se spune că chipurile lor vin din povești de vitejie și de înțelepciune de multuitate. toată lumea meu împăratul și mama mea, împărăteasa, care m-au hărăzit ție, mă țin într-un castel ce stăpânește toate patru zările în lunga anumită, pentru că răspunde la nesfârșit numele pe care îl dărui. Lunga de lung răsună. -o voi grăbi. Voi veni într-o goană, căci calea e lungă și drumul e greu. Dar voi face totul ce voi veni. Voi înfrânge totul ce voi veni. Orice s-ar întâmpla, îți jur că voi veni. Voi pleca chiar mâin. Te voi aștepta. Voi șopti fără preget Cu numele tău. Voi umple viața mea până atunci cu numele tău. Papă Rada! Ce -i? Ce s-a întâmplat? Vine! Vine, babă Rada! Vine! A jurat că vine. În sfârșit, suntem salvați. Voieri dumneavoastră, azi, de anul nou, avem un mare privilegion, acela de a săruta mâna și poala împăratului. Deci, poftească fiecare după rang și igemonicon. Stați, stați, o clipă, îngăduiți vă Ce vânt te aduce făt frumos? Tata, măriata, sunt încă în puterea unui farmec. Ne am visat ursita asta noapte. O fată de împărat cu părul de aur, cu ochi de viorele. Și acum, cu voia ta, mă duc să o caut. Pleci în căutarea unui vis? Plec în urmărirea unui vis pe care l-am legănat în minte, l-am închipuit în minte, l-am văzut cu ochii minții. Până ce azi noapte, l-am văzut aieve. Cu ochii deschiși. Visam, dar aieve. Eu nu te pot opri, dragul tată. Dar să știi, făt frumos. Că lungă e calea și drumul e semanat de mari primejdii. Știu, tată Și eu l-am străbătut cândva în tinerețele mele. Am trecut prin munță hui, prin ape vii și prin ape moarte, Prin păduri de aramă, al căror vuiet e ca acela a zeci de mii de scuturi Ce se ciocnesc în bătălie, Prin păduri de argint care sună de clinchetul potirilor de crin. Ce se pleacă peste izboarele lor liniștite Și prin păduri de aur În care luna bate peste lacuri Înfiorate de cântecul privigătorilor. Vei avea de furcă cu fearele și Cine știe Cu Gheonoaia și cu Scorpia Nu mă tem Sunt făt frumos Sunt fiul marital. Voi trece peste orice piedici Voi birui tatăl Știu, așa va fi Atunci ia pe Gal de soare E un cal năzdrăvan El m-a purtat în tinerețe Pe acele mele aguri Te va purta și pe tine Tată îngăduie să plec Rămâi cu bine Du-te sănătos, fiul meu Drumul e greu, dar ai sălbirui Numai să nu poposește În valea aducerii a Ia Ea seamănă cu toate văile De la noi Și ce ei îți zbuciumă sufletul Bine, tată Rămâneți cu bine, voia dumneavoastră. Du-te cu bine, fă-ți frumos și să te întorci cu bine. du Dute cu bine. bine Să răsună lunga de numele lui. Îl așteaptă cu un frigurare. Sunt peste trei luni de când îl așteaptă. Oh, dar veni odată. Să tu lăsând de si asta. mi dor de casă. Și mie, și mie. Ah, și mie. Nu mai pot. Se va sfârși curând. Văd frumos, vine. E pe aproape. crezi? Între împărăția lui și a noastră sunt multe zile de mers, prin codri, să prin locuri sălbatice. De n-ar fi pierit pe drum fă frumos, e fără seamăn. Cum să piară? Dar vorba e, a plecat de acasă? Dacă nici n-a plecat. Dacă nici nu s-a gândit să plece. Sau dacă o fi așteptat primăvara? Ah, tremur pentru sufletul ei. Domnița tânjește. fă frumos, trebuie să vină. A făgăduit domniței. A jurat că va pleca pe dată. Mm, ce proastă ești, Elisavta. Domnița a visat numai. Hm? Asta cred și eu. Așa și este. Și acest răsunet al lungii care nu mai încetează, glasul acesta atât de tânguios pe care îl tot rostește lungă preluându fără de sfârșit. O, aici erați, fetelor. Și tu ce te rașe. Aici, doamna. Aici, Maria ta. Mi-e sufletul tristă de moarte. De ce, domnița? De ce? Aștept pe făt frumos și el nu vine. Nu știu de ce nu mai vine. E lungă calea, domnița. Va veni. Da, așa am crezut Elisafta, dar azi nu mai știu. M-a cuprins o cumplită îndoială. Dacă cumva a fost o nălucire, doar știu bine că n-a fost o lucire. Nu, n-a fost nălucire. Nu, n-a fost nălucire. Poate că n-a fost o nălucire. E limpede. N-a fost o nălucire. Lunga încetat să mai răsune, numele lui s-a așternut pe toate poenile și tremură pe iarbă ca un joc al razelor de soare. Ca un ros cânteind în soare, cităraș. Doamnița? Mi-a gătuit cântecul de dor pe care ți l-am cerut ieri? Da, domnița mea. Cântau-l ca să mai abosez pădurea cu dinghile. cântau acum. Acum. A fost dat o fată de împărat. O fată de împărat cu păr de o nămândru călătot în Ai pus un adevăr în trânsul să știi. În toate oglinzile, în toate apele când mă priveam, vedeam parcă numai chipul lui, dar azi s-a sfârșit. Azi nu-l mai văd, nici măcar nu mi-l pot închipui. În versul meu, domniță, n-am pus un adevăr, ci o pilda. Ai pus un adevăr, îl vedeam fiindcă pe semne călătora cu gândul tot la mine. Acum orice aș face nu-l mai văd, Ingrozitor, îngrozitor, dar nu-l mai văd fă frumos! fă frumos! A avut în cale piedici fără de seamăn, ispite fără de seamăn. Se va fi întors din drum, va fi pregetând, cine știe. Nu, nu s-a întors, a vins restriște a învins-o și vine. El ne-a învins-o, a căzut, s-a frânt, el cel din dintre oameni. Dacă ar fi învins-o, l-aș vedea, l-aș simți. Cel din dintre oameni e și el un om. Se va îndrepta, se va întoarce. Se va întoarce, s-a îndoit. Și tu te-ai îndoit. adevărat. Și eu m am îndoit. Și eu sunt un om ca și el. Lunga tăcut. Se înserează ce repede s-a stins numele lui. Oh, cât de viu strălucește luceafarul. Ce dur ce e feabilă pe drum. Păi să mai cânt. Vem un suspin prin față. <gătări> da, da. Cu, Aici sunt. În... Întâi cup pe care l-au acesta. Niciodată de când străbat călare prin acești munți sălbatici, n-am dat eu loc acesta. Calul meu paște iară. Eu rătăcesc pierdut În sufletul îmbătător al frunza Frunză verde murele, Ia mai cântă, cu Să te auzi în mântru. Destul, cucule, destul, Lasă-mă să aud izvoarele, Mă tasă foșnitoarea izvoarelor, Care curg de pe munte, Care îmbracă muntele într-o clamidă De scânteitoare toare lumii. Eu zic se tacă, o se cracă. Cântă, hoță, de masa. Tot un pica mea se de acasă. Bate, bate că de rece, că-mi-e dor de nu mai trece. Vântule, de acasă vii. Ce face mama, vântule? Ce fac frații mei, surorile mele? Plâng și te așteaptă. Ce face tata, vântule? Te așteaptă. Am plecat de dragul univis, de peste trei luni toresc prin codri mari, prin locuri pustii, Înfruntând viforul și gerul, în luptă cu fiarele și iazmele nopții, Având înainte lumina mei în din noaptea anului lui. E sunetul văilor de acasă, galbând de soare, ești gata să mă duci acasă? Îndărât, la părinți! Dacă nu s-a întors din drum, de ce nu vine? Iată dacă s-a întors și a mers acasă oblu atunci, atunci va fi ajuns. Va fi acasă, poate. De acolo, cum să-l mai poți mulge? Spune-mi. S-a întors din drum și vine. Sunt atât de bolnavă încât îl simt. Îl simt mereu călărind înainte. Străin mie, vrășmaș mie. Îl simți călărind spre tine, venind oh, cu dor nu. la tine. El trebuie să vină. Nu, îl simt depărtându-se de mine apropiindu-se de casă. Ajuns acasă până să plece, va plece de lung și dacă totuși va pleca vreodată când va ajunge aici, eu voi fi dusă de pe lume. Atât de mult n-am să pot aștepta. Voi muri. liniștește da. Liniște de Eliana. liniștește de puicuță. Are să-ți facă baba o scăldătoare dulce cu flori de durmos, cu frunze de nuc și nășiță ca să-ți treacă așița copilă nu, nu-mi trece decât dacă-l aduci. Nu poți face ceva ca să-l aduci. Ba da. Ba da, poate că da să încerc. Deși, ce să zic, ei, cred că vine și așa. Îți spun eu, e pe tru <fie> Mea, Babarada. A, bine ai venit, ce te Bine ai venit! Cânte-i astăzi, domniței, un cântec despre făt frumos, un cântec vesel! Multe cântece spun despre făt frumos, dar niciunul nu e vesel. cântă atunci ce te pe cel mai puțin trist dintre ele. Uite, eu plec. Vă las. Bună seara, domniță! Bună Sar limpede, ca lacrimă. Da. Un cântec despre făt frumos, domniță? Un cântec duios și limpede. Și despre făt frumos, dacă vrei, ce tăraș. Pe sufera stra fetei de împărat Trecută făt frumos cu o floare în mână pe sub fetei de-mpărat, Trecut a făt frumos pe înserat, Purtând cu drag o floare albastră în mână, Când îl văzuia tremură de dor, Cându-se de la fereastră Iar el pălit, cuprins de-același dor Și-atunci căzu până pe covor La fata de împărat o floare albastră ci floarea nu s-a avestecit nici când, căci ea era măiastră. nici dorul nu s-a avestecit nici când și nici al anul Tristului ei gând, Privind mereu adânc la floa, Alăbastră Destul ce de Lasă-mă singură Dar, dar n-am vrut să te supăr, domniță Nu, nu m-ai supărat Nu, sunt bolnav. în sufletul meu Dar cântecul Nu s-a sfârșit Mai este Sfârșitul nu este așa, domniță Pentru mine s-a sfârșit Așa Noapte minunat Limpede desăvârșirea cerului, Stelelor voi, Și, mai ales tu, luceafăr blând, Miluiți-mă cu adânca voastră pace. Coboară din zări Tu, floarea genunii, Potop de visări, Tu, sol al minunii, Copil al minunii din sfintele sări, și liniști de vece așterne pe ploaie, cu ochii tăi reci, cu razele tăi reci, o vino mea aproape. Cine ești tu? Ce-mi rassalinate ca un pastor din alte vremuri. Cine ești tu? Sunt pastor, pasc pe cerurile nopții în nesfârșite turme de stele, le duc seara la coșumi. Și în reversatul zorilor le mânânân staulele mele, să ne lucească. Ne-am părăsit locul din cer și am venit la chemarea ta, căci dulce este chemarea ta. Și coama ta mai dulce decât steaua numită părul vernichiei. Inima ta bate, tu ești caldă. Ești de săvârșire Și raza ta din altă lume Trece în fiecare noapte ca un râu de încântare Prin sufletul meu obosit Cel pe care-l iubeam s-a frânt povara ndoierii Cel care îmi jura să iubire și-a călcat jurământul Cel pe care-l așteptam L-am așteptat în zadar a făcut aceasta, fiindcă este el. Nu are nici cunoașterea celor trecute, nici prestația celor viitoare. Pe el îl paște pretutindeni, în norocul, întâmplarea, dar ce fiecare clipă pentru oameni e o minune și un har neașteptat, Căci trist este să știi totul dinainte. Pe buzele tale vina din altă lume, Chipul tău se face tot mai blând. Fiindcă trăind, chipul meu se face tot mai omenesc, Dar de el de făt frumos nu te-ntrista copilă, Făt frumos va veni. S-a de mine, îl ureasc. S-a de tine, îl iubești. Ura ta e o iubire neîmplinită, Inima ta bate pur pentru el, Dulce e să suflezi. mă îndoiesc de gândul lui, Cum am îndoit și de ființa lui, N-aș crede decât dacă l-aș vedea. O, ca să-l vezi acum, E atât de ușor, N-ai decât să închizi ochii, Tu trăiești la marginile visului, Sufletul tău rătăcește pe hotarul de aur Dintre vis și adevăr, închide, închide. închide, închide. Și numai ce, la o bătaie de săgeată de casă, Mă cuprind un dor nebun să mă întorc, să-mi caut ursita. Mă ia de piept Malta. Dar ce ai dragul, tati? Nu știu. Așa-mi vin. Mi-am plâns în pumnă, rușinea ce-mi făcuie, de-a întoarce fără a fi zbândit ceva. Dar înainte îmi în luceau străluceau în băpaia a murgului de seară ferestrele și coperișurile palatului. O clipă mi-au înălucit iar ochii mamei înnecați de lacrimi, ochii nesfârșiți de bun ai măriei tale și chipurile duioase ale surorilor și fraților mei mi am mușcat buzele. Am dat pintă în calului, am ajuns, m-am repezit în brațele mamei, mi-am salutat frații și surorile și acum sunt înaintea măriei și ard să mă întorc în arăt. Se vede că ai mas în Valea aducerii aminte. În Valea aducerii aminte. Aceea era Valea aducerii minte? Vai cum am uitat! Frunzele ziceau un vier stuios și m-a cuprins dorul de casă ca un zăpor, ca un buhoi de munte. Am uitat cuvintele jurate iubitei mele în noaptea anului nou și am numit pe aceea pe care sufletul meu o iubea ca pe sine însuși, ca pe cea mai sfântă parte din sine, nălucă, himer, vedenie, minciună, deșertăciune. Glasul ei. Cine? Ce glas? Nu am auzit nimic. Fiul meu te-a înșelat auzul. Nu, am auzit glasul ei adânc, ca de departe. Vreau să plec. Nu înainte de a primi un sfat din partim. Da, tata. Nu poposi în valea fără de nedejde. Voi lua amintele Și un dar din partim. Velspătare spătare! Maria ta Cornul de fildeș e în spătărie? Da, Maria ta Adumil Maria ta Cornul care face să cadă Când de trei ori în el Zidurile cetăților vrășmași Cornul de fildeș e pavăza împărăției El nu se poate Pentru nimic în lume nu se poate Da, fat frumos E moșteanul împărăției. Să-i-l dai. Săracul mare spătar, el crede că orice nătâng poate suna de trei ori din corn ca zidurile să se prăbușească. Ele nu se prăbușesc decât când suflă în el sufletul unui mare viteaz. Și înaintea unui mare viteaz, zidurile se prăbușesc de la sine. E bine totuși ca nătângii să știe că mai e și un corn. Iată cornul, Maria ta. Ia-l frumos. Maria ta, nu iau, n-am nevoie. Știu drumul. Poate că vei avea nevoie. Mulțumesc, Maria ta. Galben de soare, ești gata? Vă las cu bine, voie mari. Să fii sănătos! Să fii sănătos. Să fii sănătos. Să Coboară din sării, Tu, floarea genunii, Potop de visări, Tu, sol al minunii, copil al minunii, Din sfintele sării, Și liniști de vecea șterne pe pleoape Cu ochii tăi reci, cu razliți reci, O vină aproape -mi. ai trezit Deliana. Oh, da! Și l-am văzut cu ochii visului pe făt frumos, Tristă priveliște. Orice om care nu mai este stăpân pe sine, Orice a pucat, e o tristă priveliște. Tristă și fiindcă am înțeles Că ceea ce îl mână spre mine, Sufletul care îi dă aripi, nu-i iubire, N-ar fi venit către tine dacă iubirea nu era în sufletul lui. Cel din tâi dintre oameni, făt frumos, seamănă ca două picături de apă cu cel din urmă dintre oameni. Ai văzut? Cu toate-i lui, bune doar să sperie copiii sau sfetnici nevolnici ai tatălui său, căci pe el, pe tatăl său, care și el le-a săvârșit la rândui, de bună seamă nu l-au putut speria. În ochii tăi, fără blând, Plutesc negurile lini ale nopții, Cerurile tale sunt desăvârșite, Cântă în desăvârșire, Sunt obosită de lume, Sufăr, ia cu tine! Ca să atingi desăvârșirea, Trebuie să fii întocmai tocmai ei, Să lepezi orice patimă Și orice omenească măzuință, Să te faci una cu dorul și cu visul tău, până la desăvârșire. Eu nu te pot lua cu mine, dar te pot duce când vei fi atât de fără de patim, încât te vei putea înălța. A privi lumea din sfere e câteodată o ispită. Chiar pentru mine, atunci te-ntunești ca mine astăzi și calzi, dar a fi trăit viața și a o din sfere, e fără-ndoială spită și mai mare. Și dacă te întorci în lume, ești pierdut, rămâi aici, e mult mai bine nu mă poți lua, atunci tu mă... Încearcă. Te poți înălța? Nu. Bați din aripi ca un pui de pasăre căzut din cuip. Eu plei Rămâi, luceavăr plânt. Aș rămâne, dar lipsa mea din ceruri. Ar putea ridica un talaz uriaș pe mare, furtuni pe mare și pe pământ. Și mă gândesc la naieri de pe negrele corâbii și la toți oamenii și la îndrăgostiții care caută seara lociafălul pe cer. Ce bun ești! Vestul de Liana, în ceruri, răsăream și apuneam în chip de neînfrânt de veacuri, matema. Mate, ca unul din mile de glasuri ale armoniei, Ca una din mile de sfere ale orînduirii lumii. Acum se naște în mine simțul omenesc al datoriei, Armonia mă împinge de-a dreptul să-mi îndeplinesc menirea, Simțul datoriei mă îndeamnă numai. Este mare lucru să fii om. Hai să fi cântăm să te chem. Dacă mă vei chema ca astăzi, nu voi putea să nu vin. Noapte, noapte, noapte, noapte. Aici n-ai ce paște galben de soare, dar poți să răzi câțiva lăstari. Alei ce crâng uscat, parcă ciuma și holera s-ar fi acuat în acești arbori. De deci ce am descalăcat tocmai aici? Ulu, ulu, frate pe mine, am i frunza-n tine, ca și inima din mine când mă văz în țări străine. Ce glas fășitor? Cine mi-ești tu? Iazmă a acestor râpe. Ce jale de frământă. Străin sunt, străină îmi zice. Străin sunt unde mă duce, străin sunt ca pasărea, nu mă știe nimenea. Străină străinătate, nu mă depărta departe, de la sor și de la frate, că n-are să măcate. Taica mi este mort, măi frate. Maica e în fiori de moarte și trage, frate, să moară, că mă vede în altă țară. unde mas? Ce loc este acesta? Ce groaznică civilă o fi răduind pe aici? Brazi înalți și cetinați. Voi de ce vă legănați? Cum să nu ne legănăm când tot singuri rămânem? Dei călca din piatră în piatră, din străini nu-ți faci un tată. Dei călca din urmă în urmă, din străin nu-ți faci o mumă. Dei călca din flori în flori, din străini nu-ți faci surori. Te-am mai auzit cândva? În vale aducerea minte. Aruncă jolanile tare vântului. Te duci să vezi, iubita. Ce? <laughs> Te-a uitat. Cum? E cu altul. Ce spui? Te duci să îmbătrânești. Șoc a porisit. Te duci să putrezești. Scorbura netrepnică. Și să te îngropi de viu. ce de te dihănii. Vă cunosc. Pădure blestemata din bala vale afară de Nădejde. Supune-te, așa vrea soarta. Lasă-te, nu mai ai ce nu cenușă, s-a sfârșit. Nu! Port în frunte steaua biruitorilor, glasuri de pierzanie, nu vă ascult. spânzură uite, craca asta. N-am avut niciodată mai multe poftă să trăiesc. Galben de soare, la drum! Mai puțin, până la rumul ca de lungă, soare. Atinci de săvârșirea Trebuie să fii în tocmai ei Să fii dorul și visul la oaltă Să fii atât de fără patin Cât să te poți înălța Părăsesc, părăsesc Cunceturi toate Nu mai cunosc decât Miraz mamețitoare Câinilor, zvonul vântului care mă face să tremur și cerul în care mă topesc. Cred că dacă aș încerca, aș putea să mă Ce ciudat voiește vântul! Ce sunet ciudat! apropii! Cine vine, Barbara? el, copila mea, văd frumos! Dar ce e cu tine? Ești palidă de cladini! Văd frumos! Văd frumos! Oh. Îmi aduc aminte! Oh, să nu fie, să nu mai vină, să plece! Mai e niște, de Ioana! Pielea așteptam! Doar pentru el ai stat aici, într-un într castel îndepărtat, ferită de ispite ca trandafirul de vânt. Viața ta este el! Viața mea este cerul, din clipa în care începe să scânteie alba luciavorul. băstrui luceafărul. Crezi că este el? El, copila mea, el, domniță, vine mânată de o furtună de patini, frământat ca o mare de dor. Cine vine? El, fă frumos ursitul tău! Oprește-l! Văd frumos? Nu-l poate opri nimeni. Să se zăvorească porțile. Străjeri și slujitori în arme să fie puși pe ziduri. Dar este, este o nebunie, măi scărița. E o nebunie. El vine din de, de lungă vreme. Călare, și de somn, de oboseală. Cum să-l alungăm? Poruncește. Asta copile nu pot porunci. Atunci poruncesc eu. Poruncă, doliță. Capitanul de străj. Numai decât la mine! Ceea ce faci nu e bine. Sunt doi ta. Și la picioarele ta Și mâinile tale le sărut. Crede, bătrâneților mele. Crede cine care te-a crescut. Ceea ce faci nu e bine. Nu e bine, nu e bine. La ordin, domnița mea. Zăvoraște-mi strașnic porțile. Slujitorii și toți oamenii tăi în arme, pe ziduri. cu cuvârtești încărcate. Oricine încearcă să pătrundă, trageți. Am înțeles, domnița mea. Dar minte, minter nu vă faceți griji. Nu vine o ci un singur om. Și acela, nătângă. E o cruce de voinic. cel din dintre oameni. Oh. Fă-t frumos, Deliana. Nu vine decât un om. ce -i? ce sunet de corn care tu serii? E sunetul cornului său. E sufletul unui mare viteaz. Ce freamăt în glasul cornului său. E făt frumos. Hai. Gătește-te în rochia ta cea mai frumoasă, Pune-ți steaua raritii pe piept, Primește-l, e tău, Ia-ți înapoi poruncile, cheamă ți lucile să-l primească în cântece de slavă, Întinde la picioare nu porfir, să, să pleci de aici, Să piezi din ochii mei, Plec, domnița mea, Mă duc de aici, Coboară din zări, Tu, floarea genunii, Potop de visări, Tu, sol al minunii, Copil al minunii, Din sfintre sări, Și liniște de veci Așterne pe ploapeni, Cu ochii de reci, Cu razele-ți O vină Am venit, din sferele minalte, La dulcea ta chemare. O, Lucea Luceafăr blând, Ești îmbrăcat ca un zeu al vechimii, Dar în ochii tăi lucesc aceleași umbre, viorii. Fiindcă nu sunt încă on, În schimb, ochii tăi Lucesca așa de ciudat în verdele albastru al stelei ce se cheamă Vega. Tu ești încă un om. Deliana! Deliana! Ce este? fă frumos în luncă și lunca răsună de numele tău. Trebuie să mă duce. Crezi că poți să te înalți? Am să încerc. Cred că da. E mult mai bine să rămâi. Nu rămâi. Nu. Dacă vei dori să te și pierdută, rămâi. Niciodată. Deschide-ți poarta! Nu se poate! Să-mi Nu te cunosc! Sunt -mi mirele domniței! Oricine-ai fi, porunca este să nu deschid. Eu am să deschid! Cu buzugarul! E timpul să plecăm. Hai, bine. dacă te-încumeți, porunca e să tragem. Oh, ce este? E sunetul de corn, a treia oare. Ai auzit? Ai priceput? care se provălesc. Să mergem! este ata cu frumos, dar nu e aici, nu e nicăieri. Am căutat-o pretutindem. Nu se află. Nu e nicăieri, am cercetat și curtea. Și camara, și pula, și beciul a fugit. Cum e cu putință? Domnița. Cum e cu putință? căutați mă aflați mi aduceți mi -o. Ca ăsta-i întins, oh. Cotroanele lui sunt multe, răspântiți dacă puni de potărinche și până într-un ceas îmi aduceți, că te nu! Noi nu avem nicio vină. nu Ni vom putea da de urmă. Domnița, după cât te știm, a fugit. Ce s a ascuns poate. Acum un ceas cel mult era aici. De unde știți, de unde știți că a fugit? Ceterașul a spus, el a văzut. Ceterașul? Unde Unde Aici, aici sunt. N-am văzut nimic. Minte! Nu mint! N-ai spus tu! M-am spus, mi s-a părut o vedenie. spinte când vorbești! După ce zidurile s-au prăvălit, mi s-a părut că văd o nălucă cu chipul domniței noastre, suind în clina dulce spre cer. O vrajă! Nu, n ai spus că era o nălucă! Era și o altă nălucă! Un bărbat, nu? Un bărbat, dar a fost o părere. Nu se poate! Ce-i, Scorpio, tu o Tu ne-ai Nu! Nu! Nu! Așteaptă-o, fat frumos, Va veni. Va fost scris să muriți împreună. Eu n-am izbântit să o apăr. De aceea este drept să-mi pierd viața. Așa e. Să crezi, fă frumos. A fost tare bună. Luați-o! Luați-o de aici! Ca nu vă sângele ei, să mă nise, să mă neveșe! Eu... Eu îți cer îngăduința de a pleca mâine în zori cu Olacul acasă. Împreună cu noi toate. Mâine în zori, cu Olacul, veți pleca toți, toți, toți. Străjirele de pe ziduri au murit. S-au prăbușit în prăpastie. Am rămas cu desăvârșire singure. Am să aștept aici, mereu. Plecați! Deliana! Deliana! Voi rostii fără precet numele tău. Pornii luciafărului Creșteau în cerălui aripe Și căi de mii de ani Treceau în tot atâtea clipe. Un cer de stele de sus. Deasupra-i cer de stele, Părea un fulger neîntrerupt rătăcitor prin ele. Și din a haosului văi, Jur prejur de sine, Vedea, ca-n ziua cea din tâi, Cum izvorau lumine, Cum izvorând în conjor Ca niște măr de-anotul, El zboară gând purtat de dor, până piere tot. Căci unde ajunge nu-i hotar, Nici ochi spre-a cunoaște, Și vremea încearcă în zadar Din bulurea se naște. Nu e nimic și totuși e o sete îl îl soarbe, E una semene asemenei uitării celeioarte. să pricepi lumina ca o undă, ca un tremur. Ascultă! fericită de Iana, fiindcă tot ce auzi, auzi în timp. Cât timp mai ai încă simțul clipei, al timpului prin care toate trec, lumea este plină de minuni, nu pierde simțul clipei. Al minter, timpul se va întinde ca o lespede, că veșnicia este un plan nemărginit. În care toate sunt date pentru totdeauna. Ce stai aceea, al cărei sunet domnește în armoniile nopții, un aur în viu care cântă, revărsându se noi E vega încinsă în flăcări de aur. Eu, adună-la ea, aș vrea să o văd de aproape. E numai o sferă de flăcări. Tot ce vezi de jur în prejur sunt sfere de foc, vultori uriașe de foc. Care luni că vorbește pe crugurile lor de veci, Legea de fier care le mână se numește Arma Noi. Aș vrea atât de mult să o văd de-aproape. Pentru asta îți ajunge veșnicia. În veșnicie toate drumurile se fac veșnic. Veacurile se așternă la picioarele noastre ca un covor fără sfârșit. Vecurile vechează de jur prejurul nostru și tot ce facem se măsoară cu veacurile. Rămâi cu mine să privim pământul. Lumina ta străbate toate întinderile lumii, atinge toate stelele, toate planetele. Pe unele din ele se ridică cele mai mândre sorele închipuiri. De ce privești numai pământul? Ce bine ar fi ca aceasta să rămână o taină pentru tine. Ce tare scânteiază luceafărul. Lumina lui aruncă o dungă de aur pe mare. Și lângă el o altă stea, aproape tot așa de frumoasă. Ce stea să fie? Hm, nu știu. Luceafărul și ea se află acum printre gemeni. Dar steaua asta lucește mai tare ca el. Ai auzit? Vorbesc de noi. Cum tremură lumina lor pe val. Moare și învie de mii de ori în fiecare val. Oh, sorbă viață din cuvintele lor, trăiesc în răsufletul lor. privește de lor mea. două șiruri de fluturi de aur mii de fluturi de aur Jucându-se pe fața atât de doloază Când ascult acest ritm uriaș, Totuși măsurat și dulce, Când văd acest întins nemărginit Și spuma aceasta, Care doar când o privești, Îți dă fiorul în atingeri nevisate Și a unor fără de seamă în Și stelele acestea care domnesc pe valuri, Pricep ce este și dacă ați ști ce este veșnicia, mâine această mare se va înalța până la cer sau va fi plană ca oglinda, nimic mai nestătornic ca mare. dacă vrei, sub Mi-e Pentru noi nu noi poate fi fric. Mi-e fric. Mi -e frig. Poate că am numai o amintire de fric. Privind această mare cu foșnetul ei monoton. Poți să să-ți treci brațul pe după umerii mei și să mă strângi puțin. Mi-e fric. El se ivește pe cer în îndată după plecarea mea, înaintea tuturor stelelor. Cât timp sunt aici, el se ține departe. După ce te pricep, domnia ta ește ziua. Nu mi te am închipuit atât de frumos. Sunt frumoasă ca să plac muritorilor, dar, aspre cum vezi, sunt foarte mulți nori. Mă ierți, mă duc să-l caut. De ce nu stai? Eu voi pleca curând și el va fi aici, după mine. Vii, cred, de foarte departe, da? Nu, vin din steaua roșie albastră, din capul vulturului de pe cer. Ah, steaua pe care harapii o numesc Altair? Da. De la 450 de ani lumină. Nu știu ce înseamnă asta. E o măsură omenească. Oamenii măsoară depărtarea până la stele în an lumină. Drumul l-am făcut într-o clipă, într-o lungă clipă, sau poate într-un ceas. Deci când am plecat era noapte. -a, -a. a trecut o noapte de când am plecat. Și o bună parte din zi, după cât văd, mi s-a părut o clipă. Dincolo de zona noastră a pământului, drumurile cele mai lungi par o clipă. Nu voi uita niciodată simțirea ciudată pe care am avut-o pe drum. Îți pot spune ce ciudat mi s-a părut. Un râu curgând printr-un râu sau un vis trecând printr-un vis. Pe toate aceste în timp de sfârșite, nu e decât pustiu și foc. Ah, dacă aș fi bărbat, aș simți o chemare neînvinsă pentru meseria de pompier. Pentru meseria de... Pompier? Da, da, da, pompier. Cel ce stinge casele când ard. E, așa se zicea odinioară, A se zice pompier, e mult mai urât, dar dacă așa vor oamenii. Vorbești fără de oameni. Nu știu de ce, în faptele și cuvintele lor, cei fără de moarte au drept măsură și drept scop pe oameni. Fiindcă asupra omului se apleacă, cu luarea minte, acest întreg univers, cerul, Soarbe viața sa fără de moarte de la cei muritori. Aceste miriade de astre ce pâlpuie pe acest cer, Din depărtări ce se măsoară uneori cu mii și miriade de ani lumină, N-ar cunoaște nici mers, nici ritm, nici preamăt, Dacă n-ar fi oameni să le cugete. ce-ar fi dacă, mânați de o lege ce nu ne îngăduie moarte, noi am jucat această dramă neîntrerupt, mereu de la capăt, în veci de la capăt, fără schimbare și, și fără spectatori. Da, dar noi luăm suflet din sufletul lor și ardem și vibrăm în scenă pentru oameni. pricep, aceasta e taina de care mă păsea lui Se vede că nu cunoști pământul. O, îl cunosc, îl cunosc prea bine. Și nu te-ai îndrăgit de-un muritor? Nicionul nu e vrednic de iubire. Altădată, mai toți erau vrednici de iubire. Și astăzi încă mulți sunt vrednici de iubire. Și deasupra tuturora, văd frumos. l-ai îndrăgit și tu cândva. Văd bine. Cândva. O clipă. Și l-ai lăsat? Pasul său cântă, Mâinile sale vorbesc, Trupul său este puternic, Astejarul, mlădiu ca trestia, Pare tăiat din fildeș Și din aur. Am văzut de atâtea ori Vara la scaldă. Da, îl văd. Icoana lui e vie în ochii te. Ia cu icoană pot avea în ochii mei, Dacă nu pe-a lui. Ei, eh. Acum e timpul să mă duc. Soarele se culcă printre noi. Deliana! Deliana! Te-a strigat duceafărul. Bună seara! Bună seara ziua! Te-am căutat pe multe mări ale Eterului. Dacă se poate vorbi aici de dor, m a fost dor de tine. Se poate vorbi ca de o amintire. Te-am supărat, nu așa? Am lipsit cam mult, o noapte și o bună parte din zi. Dar mie mi s-a părut o clipă. M-am dus să văd de aproape steaua pe care Harapi o numesc Altair. La 450 de ani lumine. Dus și-ntors și 900, 900 de ani lumină. Nu știu ce înseamnă asta. Nici n-ai cum, cum să știi. Oamenii măsoară acum depărtările până la stele cu anii lumină. De când ai plecat tu, astronomia a făcut mari progrese. Așa de multe s-au schimbat, doar într-o zi și o noapte. Mie mi-e greu să te pătrund. Știu că de tare ești matematica. matematică. Am zăbovit prea mult. Trebuie să ies în întâmpinare, în nopții. Vino. Vino. Vino! Bună seara, noapte! Bună seara, de albă Deliana, Veliana! De o clipă! Vorbesc cu noaptea! Ce drag pământul noapte? Cui dintre cei din ceruri nu e drag? Pământul e cașul oamenilor. Ce-i oamenii noapte? Tuturor li stragi. Lasă-mă să în ochii tăi. Făt frumos e în ochii tăi. Al cui chip pot avea în ochii mei dacă nu al lui făt frumos? Fruntea lui este ca cea un munte înghețat, bătut de lună. Părul său, bate al pastru, pașii săi, cântă o doină pecărare. Ce face el acum? Suspină, Făt frumos, fără suspine, nu se poate și umple văzduhul, cu numele dragostei lui. E pe pământ o vale. Se numeau din oară Valea de Lung Răsună, care și astăzi răsună de numele dragostei lui. Iată, suntem chiar deasupra ei. Să trecem peste acest noul. Ascultă! din numele meu Ah! se prăbușește N-ai fi purtat-o păr, nu-i așa? Să știi că și eu am avut o stea la fel, dar nu fusese desionizată. Și era să pățesc. Da, era să-mi taie mâna. Nu, asta e o stea adevărată. Dacă vrei, păți Da, mulțumesc. O voi lipi pe flașnetă. E locul cel mai potrivit. Flașnetă? E aceea? Da, aveți dreptate să întrebați. Flajnetă nu se mai poartă, dar e instrumentul meu. A, e vechi de toți. E de la Adam, Babadam, dar îmi câștig zilele cu ea. Cum? Eu sunt planeta Ah Dar sunt tot în cer. Este un alt care se caută întotdeauna, oamenii au ridicat aceste clădiri uriașe. Oamenii? Da, îi umblă prin aer, pe sub apă și pe sub pământ, așa încât lasă, cum vedeți, străzile cu totul pustii. Fac astronautică prin lună și prin stele, dar sunt ca totdeauna doritor să-și afle soarta și la cântecul frașnetei să-i vezi cum se adună. Papagalul le trage planeta, bineînțeles după Zodia în care s-a născut. Ce departe a ajuns Pascalia. Doriți o planetă? Nu, mulțumesc. Dar aș vrea să știu, e noapte sau e zi? Asta e bună. E noapte. Cum să fie zi? E abia la începutul nopții. A, se vede că ieșiți de la umbar. bar. Ați intrat de azi noapte? Ea abia la începutul nopții. Atunci arată Luceafarul. Luceafarul? Da, nu spuneai că te îndelete cu planetele. Da, dar eu nu l-am mai văzut de când era mic. Pe celul orașului, noaptea e atâta lumină încât nimeni nu mai vede stelele. Acesta e un oraș, nu o cetate. Cetate? Cetăți nu mai sunt. Au toate de vechime. Și cum se cheamă acest oraș? asta e bună. Ecopolis, așa se cheamă. Orașul unde răsună ecoul. Ecopolis. Ciudat. Ce răsunet are acest oraș? Eu nu sunt de aici. Te rog să-mi spui. Din când în când, orașul freamat de un sunet ciudat, își răspunde Siș, izbindu-se pe semne de zidul acestor case uriașe. El sună îndelung, îndelung, rostind un singur cuvânt cu totul și cu totul necunoscut. Ceva ca Deliana, Deliana, Deliana, Deliana, Deliana, Deliana, Deliana... Deliana. Mulțumesc, e tot ce vreau să știu. În sfârșit ai venit, Deliana. Te așteptam de veacuri. Sunt făt frumos. Tu? Tu făt frumos. Nu se poate. Nu te cunosc. Ba da, Deliana. Făt frumos. Cel care într-o noapte ți-a jurat iubire pentru veci. Nu, nu, nu, nu, te pot crede deși vocea ta deșteaptă în sufletul meu. Nu știu ce adâncă, Duioșie. Dacă tu ești făt frumos, îți amintești ce mi-ai spus în acea noapte? Îmi amintesc tot ce ne am spus. Atunci ce mi-ai răspuns când te-am întrebat dacă tu ești tursitul meu? Ce? Ți-am răspuns...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 Și încă nu pot crede că ești tu. Ochii aceștia atât de adânci. Și acest chip mâncat de atâtea umbre. Au trecut nouă veacuri. Eu sunt? Da, tu ești. E glasul tău, limpede și puternic, negat acum, în umbrele a nouă veacuri. Oricum, mai fiești mire de Viața mea. De ce te-ai îndoit atunci de mine făt frumos și te-ai întors din drum? E adevărat, m-am întors, fiindcă nu sunt decât un om. Dar mai apoi tot am vrut. Simt că sunt la ultimele bătăi ale inimii mele. Inima abia nu mai țină, ca și cum m-aș fi apropiat de un Țăl Suprem, ca și cum totul e acum în acest să vorbim clipa îmbădătoare a întâlnirii, să ne amestecăm ființele și sorțile și viețile O clipă ca să murim împreună. O clipă atât cât e și viața. Apropie mâinile tale de ale mele. Acum nimic. Așa este de săvârșit Și pieptul de care voi atârna în veci Și obrazul de care mă voi lipi în veci Și buzele pe care le voi săruta în veci O clipă Dumnezețea ne lumească, dragostea ne pământească, tot ce stă asupra firii, floarele și azitirii, razele desăvârșite și-ți ajungă a revedea De Liana De Dan Bota Adaptare radiofonică De Leonard Popovici Distribuția a fost următoarea De Liana, Valeria Seciu Luceafărul George Motoi Baba Rada Leopoldina Bălănuță Făt frumos Adrian Pintea Împărăteasa sa. Adela Mărculescu, împăratul Mihai Mereuță, ziua Cristina Deleanu, flașnetarul Mitică Popescu, noaptea Rodica Sanda Țuțuianu, Ceterașul, Eugen Cristea. În alte roluri, Angela Ioan, Adriana Popovici, Nicolae Lucian Botez, Janin Stavarache, Ruxandra Sireteanu, Ion Chelaru, Mirela Gorea, Răzvan Ionescu, Valeria Ogășanu, Sorin Gheorghiu, Cornel Vulpe, Violeta Berbiuc, Nicolae Călugărița, Mircea Dascaliuc, Crânguța Manea, Gheorghe Novac. Asistența tehnică Nicoleta Banea și Nina Dinescu. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Leonard Popovici.